Itt. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Pialaj János. Hát egy eléggé bonyolult térben fogunk beszélgetni, ráadásul ugye ön egy általános helyettes, de nem ön a kormány biztos, és nyilvánvalóan, hogy ez az ön terét befolyásolja, de én a közelmúltban azt mondtam, ugye én mindig hasonlatokkal élek, ez a rengeteg kíván van, de sőt most azt töröltem is, tehát azt a politikai és nem csak politikai teret, ami a Városligetet és a Városligeti projektet körülveszi, szerintem ezekben a napokban a legnagyobb olyan tehát olyan tehát az a helyzet, amikor a legkevésbé lehet beszélgetni a Városliget Projectről, mert először el kell tudni onnan venni mindazt, ami befolyásolja, és egyik beszélgetés sem jut el oda, ami egyébként valóban, valójában erről szól. Mindenki elmond különböző dolgokat, hogy ez hogyan jöhet létre, a helyzet azonban mégis ez. A lokálnak adott interjút Sági Attila, a városliget ZRT műszaki igazgatója, és azt mondja, hogy azt látom, hogy a ligetprojektnek vannak ellenzői, de mintha nem tudnák pontosan, hogy mi ellen is tiltakoznak, ez részben a mi hibánk, mert a tájkozatlanság a tájkoztatás hibájára is visszavezethető. A következő időszak feladata az lesz, hogy még inkább világosát tegyük a beruházás szakmai kezekben, vagyis nem jár környezetkárosítással. Ezzel csak az a probléma, hogy én ezt a történetet végvettem és ilyen tájkoztatás volt, és ezt a tájkoztatás mindig kevésnek és egyoldalúnak félte. Az a társaság, aki a Városliget átépítését nem akarta. Itt tehát az a tájékoztatás, amiről most szó van, az valójában sokkal inkább propaganda kell, hogy legyen, amire szintén nincs szükség. Amikor mi legutóbb találkoztunk, arról volt szó, némileg átírta ezt a történelm, de igyekszem követni azt a logikát, amiben megegyeztünk, és nem, fogja, nem tudhatja azt mondani, hogy nem tartom be a játékszabályokat. Ön azt mondta, hogy szeretne arra időszakítani, és én azt mondom, hogy ezzel kezdjünk. Hogy ez a helyzet, mondhatnám, hogy áldatlan helyzet, de nem fogok jelzős szerkezettel élni. Ez a helyzet, hogy jöhetett létre? György Javis, Bence, Általános vezérigazgatóhelyettes van a vonalban. Köszönöm. Nagyon fontos, amit Sági Attila, Műszaki vezérigazgatóhelyettes úr az interjúban elmondott. Valóban megváltozott a helyzet, a tér és a környezet, és valóban a Városligetről, a Városliget megújításáról az eddigiekhez képest sokkal több információt kell eljuttatni. Amikor a Városliget ZRT-t létrehozták, mint ingatlanfejlesztőt, alapvetően az a cél vezette a kormányt, és az a cél vezette az EMMIT, aki közvetlenül létrehozta ezt a ZRT-t, hogy az ingatlanfejlesztési munkálatokkal foglalkozzon. Nyilván az ehhez szükséges tájékoztatást a Városliget ZRT-hez telepítette, de a Városliget ZRT mostanra, sokkal több szaladatot kell, hogy ellásson. Egy-két alapvető tényt szeretnék itt a rádióban is megismételni, mert úgy hiszem, hogy egy olyan értelmi kérdésé vált a Városliget mindkét oldalon, ami hajlamos elmenni a tények mellett. Továbbra is a legfontosabb, amit tudni kell a Városligettel kapcsolatban. Itt egy komplex park megújítás történik. A legfontosabb, hogy épület, múzeumi épület csak jelenlegi épület helyén újul meg, vagy épül újra. Sokan riogatnak ettől el... A zeneházas lesz nagyobb? A zeneháza a jelenlegi Hungexpo épületek helyén épül meg. A romos épületek helyén egy világszínvonalú épület. Jó, most 7 óra 43 van, én 7 óra 45-ig hagyom, hogy ezt elmondja, de tudnia kell, hogy azért új elemeknek is meg kell jelenni a beszélgetésünkben, de figyelek. A, szerintem a legfontosabb üzenet az a két perc. A közlekedési múzeum, a közlekedési múzeum helyén egy rekonstrukciós újraépítéssel épül újra. A Nemzeti Galéria a jelenlegi Petőfi Csavnok helyén épül, és a Néprajzi múzeum, pedig a felvonulási tér lebetonozott dzsungelébe a jelenleg épluszerként e használt területre épül meg. A mélygarázsok szintén a felvonulási téren jönnek létre, illetve a Városligeti Színház, az pedig a felvonulási tér sarkán, az Ajtósi díred és a Dózsiér sarkon épül meg. Ezen csak azt szeretném elmondani, hogy alapvetően épület épület helyén épül, és a park pedig megújul. Nagyon sok információ kering ezzel kapcsolatban, hogy a park elvesztett közpark jellegét, vagy jogilag bizonytalan státuszba emelte a kormány a kiemelő kormányrendeletekkel, vagy a Városliget törvényel. Szerintem fontos, hogy ebbe tiszta kép alakuljon ki, és ne fél információkból táplálkozzanak azok, akik egyik vagy másik oldalról bármilyen hangulati elemmel aláfestve a Liget projektről értekeznek. A ligetnek az ajtósi díjrel felőli oldala továbbra is a jelenlegi zöldligetes formáját fogja megtartani. Nem épül bele olyan új épület, ami ezt elvenné. Ugyanúgy a játszóterek, a parkok, a fák árnyékában uh, hűsölő emberek ligete lesz. Az állatkert felőli oldal, ami eddig is egy intenzívebb beépítettséget mutatott, az intézményi zóna, ha így tetszik, uh, az továbbra is megtartja ezt az intézményi funkcióját. De még egyszer hangsúlyozom, nem veszti el a közpark jellegét. A zöld felület leklégyen szó teljes értékű zöld felületről, vagy pedig simán csak zöld felületről, mind a kettő abszolút értékben növekvő tendenciát mutat. Nincsenek kivágott platánsorok, nincsenek kivágott platánsorok platán helyére épülő hatalmas épületek, hanem a város komplex rehabilitációs megoldása történik. Nagyon fontos Tudni, hogy a tiltakozók, a tiltakozásukkal már értek el eredmény. Jó, itt meg kell, hogy álljunk először, és ez már több volt, mint két perc. Másodszor pedig azt kell, hogy önnek mondjam, hogy amit most elmondott, azt én eddig 84.613-szor hallottam. Nem tagadom, hogy van bennem indulat, de ez elsősorban nem önnek szól. Bizonyos mértékig a tehetetlenségem van benne, bizonyos mértékig pedig az, hogy ami, amit egy politikai tér elfoglalhat, azt elfoglalja, és onnantól kezdve semmi se az, ami korábban volt. Ön is tudja, hogy amit elmondott, azt elmondta. Azt kérdezem öntől, mit változtat, milyen kommunikáció tud jönni azt követően, hogy az építkezés, illetőleg a munkálatok megkezdődtek, ami eddig nem történt meg. Mi? Én azt gondolom, hogy lévén, hogy a projekt maga nem változott. Nekünk ugyanezeket a fő üzeneteket kell. De akkor ezek miért nem jutottak el eddig? És ha eljutottak és torzultak, akkor mit tudnak ezzel tenni, hiszen a torzítás már nem az ön területük. Illetve azt is kérdezhetném, de ez nem az ön asztala, hogy hogyan tudott, és akkor most nem fogom azt mondani, hogy amatőr, de az jutott az eszembe, olyan amatőr lenne a városég ZRT, hogy a kommunikációjára ilyen keveset adott, és ennek a kommunikációnak az átalakításában nekem igen jelentős szerepen van, beleértve, hogy nem hinném, hogy akik ebben a kommunikációban velem összekerültek, akár ön is, ettől olyan nagyon boldogok lettek volna. Hiszen azt mondtam, hogy miközben önök békés vitorlázás, Készültek, itt vihar jön és vihar lesz, erre pedig nincsenek felkészülve, és lám bekövetkezett. Higgyel, nem vagyok boldog tőle. Ezt tökéletesen jól látja, ugyanakkor azt hiszem, hogy a, a békés vitorlázónak is az a feladata, hogyha hirtelen lecsap a vihar, mint a mai. Önnek ezt tudnia kellett volna, vagy én nem akarom, hogy itt most látványos kanoszlát járjon, és nem akarom, hogy az önkritikája bekerüljön a névszabadságtól kezdve a New York Times-ig. Csak azt szeretném önnek mondani, hogy az a kommunikáció, amit most terveznek, az elképzeli, tehát az gyakorlatilag minden emberhez oda kéne menni, és a következő pillanatban jönnek majd a ligetvédők, és külön jönnek a pártok, és azt fogják mondani, figyelj, ez hazudik, ne hidd neki. Amit eddig nem sikerült elérni kommunikációban, azt a tévedés maximális kockázatával, azt mondom önnek, nem lehet már megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy mi törekedni fogunk arra, hogy a liget felújítással kapcsolatos valamennyi valós információt a lehető legtöbb ember számára eljuttassuk. Rendben van, haladjunk tovább ebben az interjúban. Nézze, mi a projektől idegennek és szükségtelennek tartjuk, így Sági Attila, azt a Atila ezt a fokú őrzést, mármint az őrzésről valósul, de sajnos a tiltakozás minősége ezt kívánta meg. Amikor a kivitelező jelzte, hogy az aktivisták magatartása miatt nem képes elvégezni a feladatot, és bejelentette, hogy a telet biztosítására embereket fogad fel, ezt azért valahol meg lehetett érteni, ez a valahol ez ebben az esetben fosztó képző. Nem számítottuk rá, hogy elfajulnak a dolgok, na ez az a pillanat, amikor én azt mondom, hogy cöcsö tudja. Én bánlászlóval, hónapokkal ezelőtt mondtam, hogy el fognak fajulni a dolgok, csak az nem gondolta, hogy nem fognak elfajulni a dolgok. Én nézze az, hogy Sági attila ért a műszaki dolgokhoz, én azt minimálisan se vonom kétségben, mert én minimálisan se értek a műszaki dolgokhoz. De az, hogy. Ezt az ottani szakemberek nem tudták, az olyan naivitás, amit én itt most nem fogok jellemezni. Voltak hibák, de az őrzővédők alapvetően nem jártak el jogszerűtlenül. Elnézést, milyen hibák voltak, és akkor menjünk végig szépen tárgyszerűen, mert ön ezügyben egy éleljáró személy, legalábbis én eddig nem tapasztaltam mást. Ugye van itt két dolog, amiről beszélni kell. Bíróság dönthet a Városlegeti birtokvédelem ügyében. Beszéljünk arról, amikor megjelent a nyolcadik kellett jegyzője, mert ugye összeférhetetlenség okából ezt nem a zuglói jegyzőtett, aki momentán nincs is. Mi történt ott, és mi történt úgy, ahogy egyébként tervezték, és mi történt másféleképpen? Igen, a történet nem itt kezdődik. A történet ott kezdődik, hogy március 17-én, ugye a Hungexpo épületeket, amik akkor már. A bontási kivitelezőnek a birtokába átadásra kerültek, a bontási munkálatok közben, amikor éppen a területen munkák zajlottak, gyakorlatilag megtámadták és a területet elfoglalták. Lehet erre aláfestő szavakat használni, lehet ezt e, jó ízű civil felhanggal e, befoglalásnak hívni, vegán területnek nyilvánításnak hívni, vagy bármilyen egyéb jelzővel ellátni, de itt egy nettó jogsértés történt. Pontosan ugyanaz történt, mintha az ön vagy az én lakásomba valaki illegálisan beköltözne. Ez nagyon fontos, mert innen indul az ügy. Március 17 e Én ezt értem. O Oké, mert ha mindennek van előzménye, csak meg kéne valahogy majd fejezni 8 óráig. Három hónap telt el, ha nem négy. Én, aki birtok háborítok, azt gondolom, hogyha négy hónapon van, az azt jelenti, hogy valamiért engem ott eltűrnek. Én azt gondolom, hogy a városliget ZRT-nek és a liget beruházásnak a jó indulatát mutatja, hogy három kötőjárnyi... De Könyörgöm, a ZRT-nek miért van jó indulata. A városliget nek ne jó indulata legyen, a városlig tegy azt, ami a dolgát. Jó indulata, az nem tudom, kinek legyen. A, város... a jogi személynek mit jelent a jó indulata? A Városliget ZRT-nek jogi értelembe véve is feladata hogy azokat a civil egyeztetéseket, amelyek a tervek megismertetéséhez és a tervekbe történő civil vélemények implementálásához szükséges, ezeket lefolytassa. Én ezt értem, de mindazok, amik közben történtek, azok a Városliget védők oldaláról azt mutatták, hogy ez az egyeztetés vagy nem történt meg, vagy sikertelen volt. Vagy pedig ők nem akartak részt venni az egyértetésnek azon a formáin, amit jelenleg a jog és a törvény lehet. Oké, okay, rendben van, de az, hogy önök egyáltalán egyeztettek velük, önöknek ilyen jogi kötelezettségük nem volt, eleget tettek neki. Ha pedig eleget tettek neki, akkor onnantól ők joggal várhatták, hogy meggyőzzék őket. Nekünk nincs kötelezettségünk nettó jogi tiltakozókkal egyeztetni. Nekünk Mégis megtették. Nekünk felelősségünk egyeztetni azokkal a civilekkel, akik legyenek az ebóvók, a kerékpárosok, a kutyatartók, a nagycsaládosok vagy bárki, akivel a Városliget ZRT folyamatosan egyeztet. Mi abban bíztunk, hogy azok a tiltakozók, akik az erőszak eszközétől sem riadnak vissza, vagy elfoglalják a Hungexpo épületét, ezeken az egyeztetéseken legítincs... Igaza van, de rosszul bíztak. Részt. Rosszul, ebben tévedtek. És a, ezt a tévedést már korábban is láthatták. Tehát, hogyha rájuk néztek, ha beszélgettek velük, mert rájuk néztek, vagy most nem egy külső rasszizmus, hanem ahogy viselkedtek. Abból egyértelmű volt. Nyilvánvalóan, hogy telt múlt az idő, ahhoz, hogy ez a dolog megvalósulhasson időre, vagy majdnem időre, cselekedni kellett. Jussunk el, a bíróság dönthet a Városlégeti Birtokvédelem ügyébenhez. Elnézést, hogyha egy kicsit erőszakos lennék. Vagy nagyon. Ezt a közel száz napot vártuk arra hogy békés eszközökkel. Jól beszélt, de ne mondja azt nekem, legyen szíves, hogy ezt a száz napot előre így tervezték. Nem így terveztük, nem így terveztük, természetesen nem így terveztük, így alakult. A 100... Így alakították elnézést, ezt a száz napot önök adták, és a 101. napon önök vették el. Valóban beadhattuk volna az első napon is a védelmi kérelmet, de alapvetően szerettük volna békés, jogszabálynak megfelelő eszközökkel, tárgyalásos úton... Én ezt tökéletesen értem, de majd, hogyha valaki az NMHH-tól kikéri, vagy nem tudom honnan tapasztalni fogja, hogy az ezzel kapcsolatos aggodalmaimat én hányszor mondtam el a birtokvédelemmel kapcsolatban, és örökösen el lettem hárítva, és ezek hónapokkal ezelőtt történtek. Mi történt a bíróság dönthet a Városligeti Birtokvédelem ügyében történetben? A, a birtokvédelem kérdése az egy nagyon egyszerű kérdés, Ugye a kivitelezővel, aki nyílt közbeszerzésen megnyerte a Városligetben a Hungexpo épületek bontását, közösen beadtunk egy birtokvédelmi kérelmet. A birtokvédelem az egy ténybeli jogi megállapítás, azt vizsgálja a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, jegyzői eljárás keretében, ki az, aki illetékes a területen tartózkodni, és ki az, aki nem. A jegyző az eljárás keretében azt a megállapítást tette, hogy a Hungexpo épületek területe, bontási terület, ott a Városliget Zrt. mint vagyonkezelő, illetve az általa megbízott bontó cég, aki elnapló szerint birtokba kapta a területet, jogosult tartózkodni, nem pedig azok, akik ezzel az a száz nap alatt ott tartózkodtak. Ugye ennek a jegyzőnek e, a mások, ugye itt több probléma is volt, ugye jogilag először is mindenkit értesíteni kellett volna, erre nem volt mód, e, ha pontatlanul fogalmazok majd kijavít, valamint ugye az is szóba került, hogy mennyivel előtte kell erről értesülniük az ott levőknek. Mi az, amit ezzel kapcsolatban ön Györgyev is Beledek el tud mondani? Én nekem nem tisztem a bíróság helyet megítélni a hogy eljárást is Oké, okay, rendben van, akkor azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban született-e feljelentés, lesz-e bírósági döntés? Minket nem tájékoztatnak arról, hogy a birtokvédelmi eljárás megtámadják vagy nem támadják, meg én is a sajtóból értesülök erről. Tételezzük fel, hogy megtámadják, annak van-e Halasztó hatája? Halasztóhatája nincsen, halasztóhatája nincsen. A... Jó, akkor menjünk tovább. Azt kérdezem öntől, hogy... Ezzel együtt valaminek okán csak ott volt ön, ugye ezt az én figyelmembe is ajánlotta, amikor az események történtek, és nagyon finoman a tudtomra adta, hogy azok nem pontosan úgy történtek, ahogyan én azt leírtam. Én ezt őszintén sajnálom, ha óhajt korrekció korrekciót tenni, most lehetővé teszem. Egy olyan mondatot nem fogok mondani, amit akkor mondott, hiszen az nem lenne tisztességes a részemről, és azt szeretném a 8 óra után majd uttenni le a telefont, hogy ez a fiala úgy járt el, ahogy el kell járni. Ez nekem nagyon fontos, miközben nem is vannak érzelmek, de megpróbálok uralkodni rajta talán eddig sikerült. Tehát azt legyen szíves elmondani, hogy miközben ön személyesen ott volt, eh, ami ott zajlott, az eh, a jog szerint, illetve hát önnek, önnek valamiért ott kellett lennie, tehát akkor azt mondja el, hogy ami ott volt, az mennyiben nem egyezett azzal, mint amit én akkor leírtam. Más tollával. Ugye a egy Zrt és a Montes cég együtt adta be a birtokvédelmi kérelmek. ilyetén formán a birtokvédelem kérőinek a jegyző, hogyha megállapítja, hogy mi vagyunk a jogosult a területnek, vissza kell, hogy adja a területet. Ugye ez jogilag úgy zajlik, hogy a jegyző vagy az ő képviselői megjelennek a területen, a határozatot közlik és felszólítják az ott illetéktelenül tartózkodókat, hogy hagyják el a területet. Abban az esetben, hogyha ez nem történik meg, akkor a birtokvédelmi határozatnak érvényt lehet szerezni, akár karhatalom igénybevételével is. Ez történt múlt hét szerdán, a egy ZRT képviseletében valóban én is a helyszínen tartózkodtam, mint ahogy a Bontó cégnek a képviselője is a helyszínen tartózkodott, ez érvényességi kellék ott kellett lennünk. Végül a, a virtuális értelemben a területnek a kulcsát valóban nekünk adták át a jegyzőkönyvet, én magam írtam alá, amikor a területnek a kiürítése és birtok. fontos a -e meg... kitérni arra, hogy abban a másfél órában, amit Komáromi Gergely közvetített, mi volt az önvéleménye szerint, vagy az ön tapasztalata alapján pontatlan Uh, vagy ezt inkább uggorjuk át, tisztőnk Volt szerencsém, Én nekem volt szerencsém látni a, a tiltakozókat, vagy szerencsétlenségem, nem tudom, akik uh, ugye a tiltakvédelmi határozottal érintettek voltak. Uh, láttam a kezeket a PVC csőbe uh, betonozva, lakattolva, bicikli lakattal, jobbra-balra. Én azt kell, hogy mondjam, hogy uh, egy kiváló Színi előadás részese lehettem, de nem tisztem megítélni azt, ez legyen tisztán hatósági ügy, hogy azok a kalapácsok, amik a betont bontották, azok a járőrök, akik a bilincsekből szabadították ki a magukat odaláncoló aktivistákat, azok kellő szakszerűséggel jártak -e el. Én hallottam kiáltásokat akkor is, amikor a kalapács a környéken sem járt, de azt hiszem, hogy ezt se minősítenem nem kell, se elítélnem nem kell hiszen a tiltakozók előre megmondták, hogy ők szeretnének e, hangot adni azoknak az ellenérzéseiknek, amelyek a zeneházával, a fakivágásokkal, e, vélet vagy valós fakivágásokkal e, és a Városliget megújításával kapcsolatban Oké, okay. azt kérdezem öntől, volt szíves velem másfél órát beszélgetni a héten, amiből én az íg egyet a világán semmit nem fogok megjeleníteni, kizárólag azt, amit ön is úgy gondol, megjelenthetünk. Ebben ön hosszan beszélt arról a jogi helyzetről, amiről egyébként Sági Attila is beszél ebben az interjúban, és amelynek az elmúlt időben központi szerep jutott. Azt mondta Sági Attila, nem számítottunk rá, hogy elfajulnak a dolgok, voltak hibák, de az őrzővédők alapvetően nem jártak el jogszerűtlenül. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy a tömeges biztonsági jelét napokon belül meg fog szűnni, továbbra is lesz őrzés, de közel sem ilyen kiterjedésben. Mint jogász legyen szíves segíteni elmondani, hogy valójában az az együttműködés, együttneműködés, vagy idézőjeles együttműködés, ami kialakult, őrzővédő szolgálatok, vagy őrzővédő szolgálat és a rendőrség között az, hogy alakult. És ez miért így történt, és mindazok, akik ezt valamilyen módon megítélik, azok mennyire járnak helyes vagy helytelen úton? Figyelek. Azt látni kell, hogy a tiltakozás minősége az, ami kiváltotta ezeket a reflexiókat. Tehát ez is egy nagyon fontos alaptézis ennek. Ugye ez jogilag egy nagyon tiszta helyzet. Tehát a rendőrség intézkedési jogköre van abban az esetben, hogyha valamilyen konkrét jogsértés történik. Jogsértés ebben a kontextusban maga az illegális birtokon tartózkodás, a bejutásnak a kísérlete abban az esetben, hogyha ez illegális eszközöttel történik, illetve akkor, hogyha a bejelentett demonstráció elveszi békés jellegét. Ezekben az esetekben, illetve egyéb különleges minősítés esetekben jogosult a rendőrség járni. Minden egyéb helyzetben a birtokban lévőnek, aki jelen esetben a bontó cég, mind a közlekedési múzeum, mind pedig a Hungexpo területén, feladata az, hogy a birtokot birtokvédelem jogos eszközeivel megvédje. Itt a törvény ugye egy nagyon vékony, de nagyon egyértelmű uh, utat szab, ez pedig a jogos önhatalommal elhárítható tilos önhatalom kérdés. Hát azért mindenkinek kell a, uh, a tiltakozás vagy ellenérzések, legyen szó 10 főről, 20 ről 30 főről, vagy lélekben ennek a többszöröséről, Békés formában zajlik, a területnek adott helyzetben a körülhatárolása csak építési értelembe kellene, hogy megtörténjen, hogy a por, a bontási törmelék onnan ne repülhessen ki. Lévén, hogy a területek jelenleg is aktív támadásnak vannak kitéve. Nap-nap után folyamatosan megpróbálnak bejutni, ezért a bontó cégeknek elemi érdeke, hogy a területet megvédjék. Az őrzővédőknek az ilyen számú jelenléte, még egyszer mondom, a tiltakozás minőség... Értem, magának a, az őrzővédőknek a kiválasztása, az közbeszerzés, vagy milyen úton történt? Ez két külön eljárásban történik. A közlekedési múzeumnál a bontó cég alvállalkozójaként vannak jelen az őrzővédő cégek. A Hungexpo-nál lévén, hogy ott a közbeszerzés jóval régebben lezajlott a bontó cég kiválasztása, amikor a tiltakozásnak semmilyen formája nem volt, ezért ott nem készült a bontó cég arra, hogy ilyen létszámú folyamatos őrzésvédéssel kelljen, ezért megrendelői szolgáltatásként a Várostiget VRT bonyolítja, és igen, meghívásos közbeszerzési eljáráson választotta ki azokat a cégeket, akik birtok viták rendezésében. Kellő rutinnal Köszönöm. Azt legyen szíves megmondani, hogy én azt feltételezem, hogy ön nem fogja kommentálni mindazt, ami őrzővédőszolgálat és rendőrség között történt videó és egyéb felvételek kapcsán az elmúlt napokban. Én nem feladatom megítélni, továbbra is azt tudom mondani, hogy írásban is azt mind a, a bontást végző cégnek, mind pedig az őrzővédőknek a Városliget ZRT többször is megerősítette, hogy csak törvényesek. Oké, okay, rendben van, ön nem tud arról, hogy a rendőrség kifogásolta volna az őrző -védő szolgálat működését? Nincs tudásom erről. Amikor azt mondja, hogy nincs tudomása erről, akkor az azt jelenti, hogy ha tudása lenne, azt elmondaná? Ez azt jelenteni. Azt kérdezem öntől, hogy mind a ketten tudjuk sajnos. De ebben most ugye kiterjesztettem, mert ugye őre is mondtam valamit, amit majd ön mond, hogy egy olyan szimbolikus térben zajlik ez, amely szimbolikus tértől nem lehet függetleníteni, és amely szimbolikus térben a szavaink torzulnak, és emberek egyáltalán mást értenek rajta. Ebben a szimbolikus térben a Városliget védők melletti kiállás, a kormány elleni küzdelem, és úgy műszaki munkát végezni nem lehet. Tehát ezt én mondom, nem kérdezem, hogy ön ezzel egyetért. Egy ilyen szimbolikus térben minden másról szól, mint amiről egyébként kellene, hogy szóljon. Az az értelműségi holdudvar, amely ehhez kapcsolódik György Péterre utalok, és nem ne aggódjon önnek György Péterhez, nem kell személyesen hozzászólni. Az elmúlt napok történései után így az interjú. Ma meg a Magyar Narancsban a Liget projekt nem egy szakmai projekt, többé besorakozott a Fidesz szimbolikus télforolásai közé, amelyek ellen a leghatározottabbat abban felléptem. A múlt pénteki népszabadságban közös szövegen például már el is vesztette aktualitását, vagy később elképesztőnek tartom, amit a rendőrség és a biztonsági emberek csináltak Csillagádával és Gulyás Mártonnal. A helyzet azóta csak romlott. Ehm, én nem adom fel a támogatást, hanem az állapot, ami kialakult, nem az, amit támogatok. Ez két külön helyzet, majd később nem csak nekem, onnantól maga a projekt esik szét. Azt kérdezem öntől, miközben önnek ez hivatalból nem dolga. Látja-e azt, hogy érdemben változott a, a, a jogi helyzet, ami, vagy a nem tudom milyen helyzet, ami a Városligettel kapcsolatos az elmúlt napokban, vagy ön azt fogja mondani, hogy határidőre vagy néhány hónap késéssel átadják, mert nincs más tudomása erről? Én meg vagyok győződve arról, hogy a munkálatok vissza fognak térni a szakmai mederbe. Tehát se túlértékelni, se... És azt megmondja nekem, hogy mitől fognak visszatérni? Se túlértékelni, se alulintanálni, nem szeretném a tiltakozóknak a szerepét ebben. És az értelmiségi holdudvar szerepétse. És az értelmiségi holdudvarnak a szerepét sem ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy mind a Városliget ZRT-nek, mint pedig a tiltakozásokat megfogalmazóknak kötelessége a törvényesség keretén belül maradni. Hogyha ez így tud, ha ez így zajlik, akkor a Városliget ZRT a beruházást a tervezett határidőre fogja tudni végrehajtani. Azt kérdezem Önt, azt mondja ez az interjú, a projekt egy olyan kontextusba keveredett, hogy szakmai kérdésekről nincs többet hol és hogyan beszélni. Ha a Városliget ZRT nem képes megteremteni újra egy működő kulturális szakmai mezőt, akkor nekem ebben nincsen dolga, mondja György Péter. Ebben az értelemben mondom azt, hogy nincs közöm az elmúlt hetek történéseihez, ha leáll a projekt, és lehet, hogy ez a politikai szükségszerűség volt, akkor az egyik legszaborúbb történet, amit átéltük, akkor elvesztük, most valóban itt tartunk, mondja, később. Ha netán ez a projekt leállna, aztán a sajtóból tudná meg, vagy hamarabb? Én nem hiszem, hogy ennek a projektnek a leállítása bármilyen szempontból aki rendben van. Mindaz, amiről beszélünk egy tízes skálán, ettől mennyire fáj a feje a szó átvitt vagy szoros értelmében? Nyilván az a helyzet, hogy az elmúlt időszakban a Városliget ZRT-nek az ingatlan fejlesztői egy számukra szokatlan szerepkörbe kell, hogy megjelenjenek, hiszen olyan problémákkal szembesülünk, olyan kérdésekkel kell folyamatosan foglalkoznunk, amelyek alapvetően nem az alapító szándékának megfelelőek. Azt gondolom, hogy a kollégák ebben fantasztikusan helytállnak, és ebben a megváltozott környezetben is megpróbálják tenni, Arról nem tud, hogy az elmúlt napok, hetek eseményei, inkább napok eseményei kapcsán valamilyen eljárást indítana a Városliget ZLT a saját embereivel szemben, vagy az ott történtek mi a személy változások lennének? Nincs tudomásom erről Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, köszönöm szépen, hogy megnyilvánult, és akkor két hét szabadságot adok önnek, mert akkor én nem vagyok, aztán pedig, hogyha nem viselkedtem rosszul, akkor ismét a rendelkezésére állnék, anélkül, hogy ön erre egyébként külön igény bízom benne, bízom benne, hogy végre vissza fogunk tudni térni a beszélgetésnek abban a medrébe, ahol az épületekről, a zöld rehabilitációról és a valós kérdésekről fogunk tudni beszélgetni. Köszönöm, és kellemes pihenést kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy György Bencét hallották, a Városléget ingatlan fejlőtt tüzdérti általános vezérigazgató És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Műsor a tizennyi főszerkesztő önkormányzat támogatja. Ugi Attila, 18. kerület, rövidesen majd kap egy beszélgető partnert is, dr. Keral Andrásnyi személyében, ugye fű. Hogy van és hogy van a 18. kerület? Hogyan élte túl az esőt, ezt a vihart? Mekkora jég volt, ha volt? Csak a széléből ö, kaptunk, vizet sokat kaptunk, ö, szelet is kaptunk, valamennyit, de vihar igazából olyan mértékű nem voltam, hogy össze-vissze döntögette volna a fákat, vagy cserepeket Háztetőket vitt volna, hát, tehát igazából azt tudom mondani, hogy a, a kerület azért az esőt és a medvességet, illetve a elfrissülést megkapta, de az ezzel járó egyéb kellemetlenségek azok a kerületet szerencsére most elkerülték. Azért, hogy mennyit fejlődött a világ ön jóval fiatalabb, mint én, de azért ön is emlékezhet arra, hogy olyan meteorológiai jelentés, mint ami most létezik, korábban nem létezett, és ennek kapcsán azt kérdezem, hogy egyébként egy kerület, illetőleg maga az önkormányzati vezető vagy vezetés mit tud tenni 24-48 órán belül, ha arról kap értesítést, vagy tudja, hogy 48 órán belül jelentős időjárásváltozás következik, ami lehet hó és lehet szél és lehet eső, és amivel egyébként amit tud megvédi a lakosságot hozzátéve, hogy ugye arról is rendszeresen lehet hallani, hogy nagy, magas hőmérséklet esetén hogyan osztanak vizet, vagy milyen párakapukat létesítenek, vagy milyen légkondicionált helyiségeket ajánlanak föl? Ugye alapvetően egy kicsit más a helyzet a 18. kerületben, mint mondjuk egy másik nagyváros. Oké, okay, rendben van, ugye most a külváros jellegére gondolom, arra fog utalni. <gül> így van, így van. Tehát itt alapvetően azért a... a párakapuk, vagy az ezzel kapcsolatos vízosztások azért egy kicsit kevésbé kell, hogy megjelenjenek. Nyilván a piac környékén, vagy egy-két van, ezt meg tudjuk tenni, de hát nálunk mondjuk a 18. kerületben földalatti állomás sincsen. Tehát van... Szeretne, hogy egyet elintézzek, vagy nem muszáj? Szeretne, hogy egyet elintézzek, vagy nem muszáj? Egyen nem lennénk kisegítve, de hogyha... Hát, hogy csak legyen egy mutatóban. miket érig eljönne a metró, akkor azzal sokat segítenem. Le, legalább a szalmas csárdáig eljönne a metró, azzal sokat segítene nekünk. Um, igazából visszatérve az ő kérdésére, a, a kerület ebben a helyzetben inkább azokat a figyelmeztető jelzéseket tudja megadni, amely figyelmeztető jelzések ugye igazából arról szólnak, hogy hogy hol és milyen típusú extrém időjárási események várhatók Részben a repülőtér közelsége miatt, illetve részben azért, mert a, vannak alternatív időjárás előrejelző szolgálatok, azért ezek elküldik akár sms is a polgármester részére azokat a fontosabb extrém időjárási eseményekre vonatkozó előrejelzéseket, amiket folyamatosan kapunk, folyamatosan értesülünk róla, amivel tovább lehet lépni, amit talán mondjuk négy-öt évvel ezelőtt amikor elkezdtem az első polgármesteri ciklusomat, akkor még talán unikumnak számított, és ténylegesen többletinformációval szolgált, de ma már azt kell, hogy mondjam, hogy igazából szinte mindent lehet pontosan követni a különböző meteorológiai oldalatban. Tehát a MetPont-nak egészen kiváló az oldala. Talán többször is említettem azt, hogy a 18. kerület területén van a Légkörfizikai Kutatóintézetnek a központja, Lánykori nevén a Meteorológiai Központ, az ugye itt van a 18. kerület területén, tehát egészen pontos előrejelzéseket kapunk. Ráadásul ugye az ominózus szilveszteri augusztus 20-ai tűzijáték következtében lecsapó vihar, és annak áldozataim miatt ugye most már sokkal szigorúbb a katasztópa védelmi előírás, tehát hogyha mi a kerületben rendezvényt szervezünk, akkor nekünk van egy speciális rendezvény, helyre vonatkozó írás arra, hogy hogyan és miképpen kell az időjárás előrejelzési szolgáltatást, mint már hivatalosan is a meteorológiai szolgálattól, tehát nem mindenféle leveli békák ugrálásából és színéből jósoló alternatív szolgáltatókra megrendelni, és gyakorlatilag ezek azért pontosan adják azt előre, hogy mi tudunk, előre fel tudunk készülni. Az persze más kérdés, hogy egy ilyen nagy területen elhelyezkedő kerületben mi az a pontos információ, amivel igazából segíteni lehet. Ha például, hogyha nagyon nagy hőgullám közeledik, akkor nyilván ezt szoktuk előre jelezni, hogyha extrém vihar, vagy extrém hideg inkább, mint extrém vihar közeledik, akkor nyilván ezt is próbáljuk a saját eszközénkkel jelezni azoknak a kerületben élőknek, a, a, a, a, ahol fontos lehet, illetve az első nagy éjszakai, vagy délután. Kérdezek, két, egy hülyeséget, aztán még egyet, és utána az a Hölgyel, és aztán legközelebb két hét múlva, vagy valami több, mint két hét de nem két hét múlva fogunk tudni beszélgetni, abban ősben van, hozzátéve minden nap, műsor, minden nap utolsó adás hogy létezhetne olyan egyébként, vagy az adatvédelmileg gázos, hogy az ember rendelkezzen a, a, az állandóan bejelentetteknek az e-mail címével? Tehát a kerületben állandó lakcímet keletkeztettek? Uh -huh. Hát ha ők ehhez hozzájárulnak, akkor szerintem... csak azon gondolom, hogy egy ilyen hírlánc jön, jön létre. Hát ha ők ehhez akkor természetesen lehetséges. Nyilván, ha nem járulnak hozzá, akkor ez aggályos. Oké, okay, de ilyen kezdeményezés egyébként a kerületben nem volt. Nem volt. Ilyen dolog kapcsán. Aki az ügyfélkapunk jelentkezik és megadja az e-mail címét, akkor az állam az ügyfélkapunk keresztül ugye a jogosítvány lejárásának az idő... Jó, én ezt értem, hogy mondjuk az időjárás változásról ön el akarna érni, mert az önkormányzatban él, ebben a keretben él száz ember, akkor halvagű nincs, hogy hány embernek lehet meg az e-mail címe önnek vagy önöknek. Elég sok embernek megvan az e-mail címe, de hogy azt mi ne használhatjuk, azért ez a, okay. a, a okay. hatályosok szabályok. Ugye... Rendben van a másik kérdés, amire nem kell, hogy válaszoljon. De az elmúlt időben kialakult egy ilyen viszony szándékosan nem mondom, hogy elfelsé minimálisan se legyek és nem akarok viccelődni. Ön egy komoly és megbízható ember. Azt is lehet tudni, hogy milyen elkötelezett elkötelezett a pártja iránt. Azt is lehet tudni, hogy egy alapvetően, remélem nem, foglalk, nem fogalmazok rosszul, egy konzervatív gondolkodású ember, aki azonban open minded rendelkezik, nyitott elméje van, ő magában, mert az ő alapfelfogásával szemben álló dologgal találkozik, abból adódóan azt nem utasítja mindjárt vissza. Eddig többé-kevésbé magára ismert? Tulajdonképpen igen, csak nehogy úgy mint ahogy tegnap a kameron. Tudja, hogy a, uh, it was a future once. Tehát, uh, <síthat> nem nekem abból az egészből a fütyülés maradt meg, hát az egészen zeniel is. Igen. Hát ah, hát arra szavak nincsenek beleértve, hogy ez tényleg így volt-e vagy sem, de hát arra szavak nincsenek. Tehát az, az egy film jelenet volt. Nem, nem, nem ilyen lesz a fordulat. Azt akartam öntől kérdezni, hogy abba, abban a szellemben, amiben ön nevelkedett, abban a neve szellemben, amit ön áraszt, és az, ami az ön pártjának a sajátja, abban mennyire fér bele, hogy egy olyan ember legyen a szóvivő, aki olyan Facebook üzenetváltásba keveredett a néppel, mint Kocsis Máté, vagy inkább kihagyná ezt a kérdést? Ha kiadja nem fogom a. Tehát nem fogom az orrára, tehát nem fogok oda koppintani, csak egész egyszerűen. Találkoztam, találkoztam ezzel a kérdéskörre. Nekem eleve, és ne tekintsék megkerülésnek a számára. eleve problémám van az ilyen típusú Facebookon való kitárulkozásokkal, véleménynyiláníásokat. Nyilván nyilván, ugye, kocsis már, itt valaki megtámadta valamikor. Tehát ő kapott egy olyan típusú ö, támadást, amilyen típusú támadást ö, ő méltánytalannak vért, igaztalannak vért, és ráadásul úgy gondolta, hogy az, az a típusú. Támadás, Eddig belefér? Egyébként sértő is. E, ugye ő erre reagált valamilyen módon, és e, mást is hasonló e, kontextusban próbált megsérteni, e, amire ugye nyilván az a válasz született, hogy hát miért veszélyes hülyeségeket, kedves Kocs Máté, hát ez nem is sértő, mert nem tudom, micsoda. Ez párhuzamosan tudom állítani azzal, amikor valaki, mondjuk az én fiatalabb koromban, amikor a politikai életben először megjelentem, vagy először kóstolgattam, ugye valaki nekommunistázott valaki. Jó, de itt álljunk meg egy pillanatra, Nem ne, ne menjünk, nem muszáj erről beszélni, de egy jelen pillanatban Kocsis Máté a Fidesz szóvévője. A másik ember egy egy pártnak a vezetője, most, hogy ez egy nagy párt vagy kis párt, ezzel most nem kezdek el ércelődni, valószínűleg sokan megtennék. Hogy az illetők szimpatikusak, -e vagy sem, ez megint közömbös, de a kormánypártnak a, a szóvivőjére én azt gondolom, hogy e tekintetben külön szabályok valantkoznak. Én azt gondolom, hogy nem szabad a provokációnak felülni, bármennyire is fájdalmas, bármennyire is... Uh... De azt követően, hogy felült, azt követően milyen érzés Fidesz tagnak lenni, hogy mindenki valahogy másolja a kérést? Nem azt mondtam, hogy váltsák le. Nem azt mondtam. Azt sem mondtam, hogy, hogy, hogy kérjen bocsánatot. De indítsanak valamilyen etikai vizsgálatot, vagy büntessék meg, és tartsák meg ezzel együtt szóvivőként. De hogy a Fidesz egyébként e fölött úgy száll el, mint a Nikkel Szamovár, hát nézze, de még egyszer, ha ez az MSP-ben bárhol, vagy ha én viselkednék így, akkor azt mondaná, fiala, én tovább működöm önnel együtt, de hallottam, hogy ebben ön így szerepelt, ne ragudjon, én minden héten beszélgetek magával, rám ez rossz fényt vett. Én magát imádom a szakma legjobbja ezzel együtt, vagy éppen ezért már meg azt a szívességet nekem, legyen szíves, hogy elnézést kér, ugye a mi kettőt viszonyában az nem lehetséges, hogy anyagilag büntessen. <gül> én, én a következőt mondom erre, tehát ugye, ha ha én valakit meg akarok sérteni, és akkor, e, e, akkor engedessék meg, hogy visszatérek még egyszer erre a kommunista formára. Tehát, hogyha én egy kommunistát meg akarok sérteni, akkor nem fogom, e, és szándékosan megjelenik, megjelenik valahol valami, akkor nem azt fogom mondani neki, hogy mi kommunista vagy, mert az valószínűleg nem fog megsértődni, nem örülni fog. Ja, de figyelj, azért nem stimmel, mert közben sikerült neki ebbe a körbe bevonnia a, a másiknak az ügyvédjét is, nem jó a párhuzam. Tehát én azt kérdezem öntől, hogy tételezzük fel, nem akarok Hüse Marian helyére kerülni, én vagyok az ön sajtósa. Én kerülök egy ilyen helyzetbe. Mit csinálna velem? Én azt gondolom, hogy, hogy magánéleti kérdéseket nem szabad, nem szabad behúzni. Olyan... Igaza van, de megtörtént. Akkor mi van? Én vagyok az ön sajtósa, és olvassa ezt a vitámat XY-nal. Mit csinál? Vagy kér két hét türelmet, és két hét múlva megmondja. Én megadom önnek a két hetet. Nincs jelentősége. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, nincsen semmilyen sarokbasztorítás se. Én nem akarok ebben a, ebben a kérdésben sem kibújni, de mit csinálna velem? Akkor maradjunk abba. Én pontosan azt a szöveget nyomom, mint amit egyébként Kocsis Máti nyomott minden szempontból. Megtámadott engem valaki, így válaszoltam, bíróság így döntött, bíróság úgy döntött, megkaptam a papírt, hogy fizessem ki a bírósági perköltséget, erre így reagálok. Ön ezt látja, olvassa, közben ragyogóan végzem a sajtós tevékenységemet. Mit csinál velem? Vagy nem csinál semmit? <tos> <tos> <tos> Én valószínűleg azt javasolnám, hogy az ilyen típusú, az típusú véleménynyilvánítást azt, azt mindenféleképpen kevésbé nyomul. Oké, okay, rendben van, de ha nem ismétlem meg, akkor az egyszerű ilyen tevékenységem az büntetlenül marad. Nyilván szólnék, hogy, hogy nyilván ezt a, ezt a típusú, ez a típusú dolog nem vezet sehol. De nem rúgnak ki. De nem, nem rúgnám ki. Ez hát egy kommunistának azt mondani, hogy kommunista. Az az, meg sem is értem, és föl sem bocsátom. Én ezt értem, de azt értem meg, hogy valami olyasmihez ragaszkodik, amiben az esetben nem jó példa. Különös tekintettel arra, hogy maradjunk a kommunistánál, de akkor lekommunistálsz olyan valakit is, akiről nem vagyunk egyértelműen megbizonyosodva. Tehát valakinek az ügyvédjének a, a nem identitását bevonni abba a körbe, ahol egyébként valaki mással vagyunk vitában, az ebben a kommunistára se áll, mert kommunistának nem feltétlenül a kommunista a barátja vagy az ügyvédje, de mindegy. De én azt gondolom, hogy eleve egy ilyen típusú vitában, ügyvédként valakinek a perképviseletét ellátni, az, egy, az mutat azon, hogy... Jog... Elnézést, ő jogász vagy közgazdász? Ő közgazdász. közgazdász vagy. Az egy... Ne ugyan ilyen alapon egy gyilkos senki nem véden. Az egy erkölcs... Az... Én ezt értem, de gyilkos senki nem véden. Nem, hát az... Nem, nem, nem. nem. Ez, nem ez nem ugyanaz... Az... Ne arra aki aki, vagy a Greenpeace, vagy, a, vagy az Amnesty International, vagy bármilyen. Vegyünk a Fidesz esetében olyan jogvédős szervezetet, amely kiáll a tagjáért, az nem azt jelenti, hogy egyébként, tehát az ott valamilyen szellemben áll ki, az nem jelenti azt, abban az a megtámadtatás jogán az emberi méltóságában eset sírelem okán történik, nem pedig azért, mert a nem identitását tekintve osztozik annak a sorsában. Én nem azt mondom, hogy oszolikos hossában, én azt mondom, hogy azzal a dologgal egyet De ez nincs így, hát az ügyvédek nem ez alapján, az ügyvéd nem ért egyet akkor, amikor gyilkost véd. Jó, rendben van, nem akarom, jó, jó, rendben van, ez most így is... Most nyilván egy jogász mit elég nehéz ebben a kérdésben, de azért abban hogy mondjam, tehát egy ügyvédnek, amikor elvállal egy per. különösen mondjuk egy egy bizonyos területeken, nyilvánosság, köznyilvánosságra igényt tartó ügyben elvállalja a pernek a képviseletét, akkor nyilván egyfajta, hogy mondjam, meri állást is. Jó, ebben én van. azt gondolom, hogy ebben abszolút nincs igaza, de egy dolgot kérdeznék még öntől, és ennek egyébként, tehát ez nem volt egy, nem fog ilyen kérdésekkel önt bombázni, mert bombázni ez rossz, hiszen ez először fordult elő, szerintem utoljára, azt árulja el nekem, hogyha ezt megengedi nekem, ön most valójában a lojalitásával küzd, vagy minden vonatkozásban azt mondja, amit gondol, mert én azt gondolom, hogy én most a lojalitásával ebben a, a küzdelemben nem akarom ennél kínosabb helyzetbe, hozni, már, ha ez kínos, mert lehet, hogy én vagyok kínos helyzetben, valaki lehet, hogy fordítva. Ennek van véleménye a világról. De az, hogy én egy kerületnek az első embere vagyok, az nem azt jelenti, hogy egyébként én a. a a magánélet részére, vagy magánéleti szintre utalt kérdésekben megnyilvánul. Tökéletesen értem, amit ön mond, engedje meg, hogy elmondjam, hogy én milyen vagyok, és abból ki fog derülni, hogy én elmebeteg vagyok. Én ha hazafi vagyok, már pedig az vagyok, egy egészen elvetemült szituációban, hogyha büdös-bürgőzt miközben ilyen községe nincs Magyarországnak, valaki a hazámra mat vonatkozóan olyasmit cselekedne, amire nézve én azt gondolom, hogy a külföldi vagy bármilyen sajtó rossz fényt, tehát azt arra használná fel, hogy rossz fényt veszsen, akkor én elmennék hozzá és azt mondanám neki, hogy Kovács bácsi, Kovács néni, Figyeljen, ez így nincs jól. Én nem fogom magát megbüntetni, mert nem tudom magát megbüntetni, de hogyha áthelyezné magát a határ túloldalára, mert mondjuk büdös falva az a határ közelében van, és ennek úgyis nagyon sok rokona van a másik országban, akkor egyesztves ott tenni, mert ez a hazámra rossz fényt vet, én pedig azt szeretném, hogyha a hazám az diadalívben lenne, glória lenne a feje fölött, és ha azt mondaná, hogy fiala maga nem normális, akkor én nem mondanám azt, hogy önnek nincs igaza, de ebben a mai felfokozott hangulatomban, és nem is baj, hogy egyébként most két hétre kivonom magamát a forgalomból, ennyire, tehát ez a, ez a nyár ennyire érzelem dússá, tehát itt valójában az érzelmeim beszélnek belőlem. Tehát ez az a dolog, amiért én például, ha hiszi, hanem Kunce Gáborral, amikor ő az SDS elnöke volt, és talán még belügyminiszter is, ö, hosszan ordítoztam valamilyen ügyben, amihez semmi közöm nem volt, és ő csak bizonyos hat idő után kérdezte tőle, hogy tulajdonképpen én ezt most miért is teszem, meg milyen alapon, és én mondtam, hogy hát ne arra, hogy ugyan de foglalkoztad, de ha megnyugtatja, akkor Gyurcsány ferenc is hosszan ordítoztam, amikor lemondott sportminiszterségéről közvetve a barceloniai Olympia előtt, és azt mondtam, hogy ilyet nem lehet megtenni, amire szintén valamit válaszolt, de ezekben az emberekben mind megmaradhatott az, hogy ez a fiala nem normális, valamiért fontosabb neki valami, mint nekem, és hát én ilyen vagyok, és eddig azért alapvetően azt értem meg, hogy ha bár kicsit elmebeteg vagyok, azért egy stratégiai partnerem, amit nem dobnék ki. <gül> De én én, én mindent megértem, ezt is megértem a, a műsorkészítés szempontjából. Nem, ez a létezésem. Tehát a műsorkészítésem az a létezésem része, és nem a létezésem a műsorgamnak a része. Ez az egy nagyobb halmaz az az életem. Ez így, ez így van, ez így van, csak én, én azt gondolom, hogy tehát meg, az előbb például minősíthetetlen hangon beszéltem György Péterrel, valakivel, valakiről, valakiről, akivel egyébként máskor beszéltem, mert egész egyszerűen ilyen mértékben húzott föl, és csak őszintén hogy nincs bekapcsolva a mikrofon, de legalább nem abban mondtam, ilyen mértékben foglalkoztatnak azok a dolgok, amelyeknek a közelébe kerülök. Azt gondolom, hogy én az rendszer része vagyok, és nekem dolgom van. Lehet, hogy tévedek, akkor majd az agy kiad egy parancsot, hogy de hagyd abba. De, de, hogy mondjam, ezek nyilvános beszélgetések, nyilvános viták, bizonyos kérdésről, érzelmek és érdekek ütközése. Én bizonyos szempontból, abban a helyzetben, ahogy én magam vagyok, véleményem van erről a dologra. Véleményem van arról, ahogy megtámadták Kocsis Mátét, amit azt gondolom, hogy viszonylag, hát hogy mondjam, Ízléstelennek tartom, mert ugyanolyan ízléstelennek tartom valakit e, ilyetén módon e, e, megtámadni, aztán utána ebből. Jó, csak a szóvívő. Jó, rendben van, nem, ezt abba hagyom. Én minden esetre tudomásul veszem, hogyha lesz valami olyan tevékenységem, ami önnek nem tetszik, és ő azt tapasztal, hogy nem reparálom megfelelő mértékben, és azt mondja, hogy a nagyra becsülése eddig együttműködésünkért, de ezt abba hagyom. Én azt gondolom, hogy szomorúan, de nem fogok vitatkozni ennek. Őszintén remélem, hogy nem kerül rá sor. Fordított esetet el se tudok képzelni, ön olyan makulátlan, de most nem, tehát ez, ez komolyan. Tehát, egyben vegye nagyra becsülésemként, hogy én ezt megkérdeztem öntől, mert ezt akárkitől nem kérdeztem volna meg. És az nem a többiek lebecsülése, hanem éppen azért, mert hogy ön ilyen Mástól más kérdezek, fölhívhatom-e 5 perc erejéig, akkor kellene Andrásnél, hogy beszéljünk a 18. kerületi e, e, parlakfűhelyzetről, vagy az gondolja, hogy ez most nem lenne jó, zárjuk le ezt a mostani beszélgetést, és azt tegyük át egy másik alkalomra. Nem, nyugodtan, nyugodtan beszélgessünk volna. hogy tehát nem, a, tehát, ne, tehát nem gondolja, hogy ez ügyben önnek még volna két mondata. Ö, mi, milyen ügyben? Hát szerintem most ezt a történetet jó, rendben van. Végig, én csak időnként olyan voltam, hogy azt, hogy más, azt bizonyos esetekben lehet mondani, más esetben nem. Tehát ismeri ez a hogy vagy meghalt az apám, és egyébként, tehát, tehát ilyen beszélgetésből az ember az én azt nem venné ki a részét. Um, én ezt én, én tudom, tudom erre mondani, hogy. hogy, mindig érdekes, érdekes szellemi Az ember mindig végig gondolja magát, és abban segít elhelyezni saját magát, hogy. Más... Oké, okay, rendben van, hogyha két hét múlva beszélgettünk, és bármi új novum jut az eszében, Nyakó István után szabadon meghallgatom. Itt van dr. Kellen Andrásné, aki megszólítja ön 18. kerületi önkormányzati vezetőként Padlagfügyben. Önnek van-e tapasztalata a 18. kerület ügyében? Én kerület lebontva nem tudnék mondani. Összességében azt tudom mondani, hogy sajnos egyetlen kerületben sincs olyan felépített stratégia, amely biztosítaná, hogy a kerület parlakfű. Oké, rendben van, akkor hallgassuk meg Ugi Attilát. Azért, hogy a 18. keleti önkormányzatnak úgynevezett parlakfű stratégiája van-e, vagy semmi? Nem Igazából én azt mondom, hogy nekünk a van, természetesen van egy stratégiánk, illetve a, van ez a PME-nél egyesület, a Parlakfűmentes Magyarországért Egyesület, akinek én direkt értem az előző esztendőre, illetve ebben az esztendőben a kerületre vonatkozó adatait. Amest... Elnézést, kedves doktor Kele Andrásné, ön nem ez az egyesület? Nem, én annak voltam nagyon sokáig a helyettese, nem vagyok annak az egyesületnek a tagja, másik egyesületünk van. Értettem, igen? É, és ebből az Egyesület elnök voltam ott Igen, figyelek. Az adatait, illetve azokat az adatokat, amelyeket ugye ha hozzánk a kormányhivatal, földhivatali főosztályát keresztül érkeztek az intézkedésekre vonatkozóan, illetve a bejelentkezésekre vonatkozóan. És azt tudom mondani, hogy természetesen a helyzet az. Relatív, mert mindig lehetne jobb, ráadásul én igen, erő, erőteljesen parlagfű allergiás vagyok, tehát ha valaki, akkor én először érzem azt, hogyha egy területen megjelenik a parlagfű. Igazából azt lehet mondani, hogy a kerület három nagy területre hozható azok a belterületi részek, amelyek inkább városias környezetűek, ezek nagyjából tudom mondani, hogy szinte 100%-ig mentesek alól. A második része a a kertvárosi részei a kerületnek. Ezekben is azt tudom mondani, hogy 90-95 ig mentesek vagyunk. Itt, ha valami probléma van, akkor csak olyan ingatlanok esetében történhet meg, ahol a jogi státusz vitatott, tehát... Valamilyen okból kifolyabb például egy építkezést, például az építkezés a tulajdonos személyen nem tisztázott, ott hagyták az építési anyagoknak egy részét, akkor azon egy-két dolog elkezdett kinőni, jogvita van, esetleg bank, a tulajdonos, akkor ugye a nehézkes dologot megtalálni a kötelezetet a itt ezekben az esetekben a törvényes határig elmenve meg fogtuk tenni azt, hogy bemegyünk, és saját magunk szakálára a, a városi üzem természetesen dokumentálva az ingatlanon történő eseményeket levágja. Jó, kétszer egy percet tudok a rendelkezésükre bocsájtani, aztán pedig visszatérünk, ha nem ez lesz az utolsó adásom. Kedves doktor Kellen Andrásnél? Továbbra is az a véleményem, hogy minden kerület, tehát nem szeretnék önre mutogatni, nincs olyan stratégia, ami azt biztosítaná, hogy a parlakíves területek rendben tartása kézben van. Köszönöm, vissza fogunk erre térni. Azt kérdezem öntől, én kifordítom a kérdést. Tisztelt Ugi Attila, volna szükség ilyen stratégiai tervre? Hát ez jó kérdés. Az a kérdés, hogy ennek a stratégiának mit kéne tartalmazni, hát Ugye megmondom, hogy mit kéne tartalmazni, arra kéne vonatkoznia, hogy meg tud, el tudjuk dönteni mi ketten, hogy hány tő fű, tud gondot okozni, és valószínűleg, ha van tíz tő, az nem számít, ezer tő már lehet, hogy számít, akkor a stratégiáknak az a része. A 18. keletben 999, 999 lehet, ezer nem. Persze nem úgy, hogy egyenként megszámoljuk őket, mert most nem estem teljesen a hüvieség. Bejáratott rendszereink vannak, bejáratott uh, működési szabályunk van, uh, a bejelentéstől kezdve a parlaxi mentesítésig uh, viszonylag uh, szigorú és zárt rendszeren belül, és, és elég könnyűtelenül is eljárunk ebben az ügyben. Ezen felül lehetséges, hogy szükség lenne a stratégiára, ezen még nem gondolkoztam el, de. Én szívesen elgondolkozom, hogy ha, ha vannak jó minták, amiket át tudunk a kerület életébe ütetni, hogy akkor ezt mi maguk is megtegyük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás és akkor nagyjából két hét múlva. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Kis türelmet kérek, kérek egy szignált. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta és egy telefont lebonyolítanék még a hírek előtt nulla köszönöm Elnézést, megszakadt valahogy a vonal nem. Igen, mert elköszöntem. Viszont halásra. Jaj. Ugye, Fiala János volt. Az iránt érdeklődöm, mert e, iszonyatos csúszásban vagyok, arról nem beszél vagy aztán két hétig egyáltalán nem leszek, hogy ugye hogy a te telefonod adásban raklak téged, ha megengedett. Komárom, Gergely van a vonalban, ugye nem tudtalak téged felhívni, ez megint most bedöglött ez a mikrofon, mert megint össze-vissza szól. Jó, az a kérdés, hogy létezik-e az, hogy holnap 9 óra 5 perckor hívjalak föl, mert a mai napból kicsúsztam, iszonyatosan el is fáradtam, és akkor holnap zárnánk azt a sort, ami van, ami eddig volt, és akkor legfeljebb két hét múlva ismét felveszük a amit elejtettünk, hogy el leraktunk. Persze, persze, szívesen. De a telefonodat nem fogod visszaszerezni? Nagyon remélem, hogy ma már sikerülni fog, csak rengeteg a dolgom, folyamatosan. De ma már, ma már remélem, hogy sikerülni fog visszaszerezni, és akkor... Holnap. holnap 9 óra 5 perckor hívlak téged. Elnézést, ez a mai nap így alakult, és én megtettem azt, amit megkövetelte, az, a, hagytam az elő, az a saját telefonodon üzenetet. Más aktivisták elküldték a te telefonszámodat, de az már később érkezett, aval nem tudtam hívni. Azzal nem tudtak hívni, holnap 9 óra 5 perckor hívlak téged. Jajah. Köszönöm szépen. Önöktől pedig elköszönök. Itt a vadászművekben csalódzki volt voltam összezárva, aki ma is sokat segített. Ő emiatt volt ingerült, én volt voltam ingerült, de remélhetőséggel ez az együttműködésünkön nem változtat. Kérdezném, hogy hogyan tetszett a mai műsor, de mindig megbánom, amikor utólag ezt a kérdést felteszem. Ráadásul most kivételesen tényleg fogom magamat, és elmegyek. Holnap nagy valószínűséggel 10 óráig együtt töltjük az időt, hogy minden percet kiélvezzek, amit önökkel tölthetek, hiszen két hét nagy idő tudja, hogy mit tört ténik az alatt. Fiala Janos, kukac, Viszont halásra! És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialajános